tarda. Ara sí, comencem en directe una nova edició de l'Eco de la Vall. Si heu canviat l'hora correctament, aquesta nit havíem de retreçar l'hora. Eh, havíem de retreçar el rellotge a una hora i, per tant, ara són les 5 i 7 minuts de la tarda d'aquest diumenge 27 d'octubre del 2019. L'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. En directe des del 107.7 de la freqüència modulada i per internet a radiolesplanes.com Sí, sona la sintonia de Ennio Morricone interpretada per l'Orquestra Simfònica Nacional danesa això vol dir que estem en directe amatent un nou programa de l'Eco de la Vall un magazín ecologista que avui té un contingut bastant interessant i que us resumeixo amb el sumari com sempre abans de començar Avui escoltarem la xerrada que va fer la Mar del projecte Hort Viu i que va tenir lloc fa dos dies, aquest divendres passat, a la biblioteca d'aquí de les Planes d'Hostoles. Ella ens va parlar del de, seu projecte d'agricultura ecològica que està realitzant en una masia aquí al veïnat de Cogolls, a les Planes d'Hostoles a la Vall d'Hostoles. Ens en parlarà. Bé, de fet, escoltarem la gravació que vaig fer i ja us dic que és interessant, sobretot perquè enllaça una mica amb el que parlàvem la setmana passada, des d'un punt de vista més teòric de, dels recursos agroecològics que ens ofereix l'associació Lera i avui veurem un exemple pràctic d'una parella, una experiència real d'una parella que se n'ha sortit i que porta ja més de 10 anys dedicant-se a l'agricultura ecològica, amb un projecte molt maco, i que han donat a menjar a més de 100 famílies. Atenció a la dada. Eh, evidentment, si ho comparem amb una gran superfície, doncs és una xifra petita, però estem parlant d'aquesta de escala del model agrosocial que es pot replicar i que és amb, amb petits projectes agroecològics i amb aquest sistema de venda directe al consumidor amb les cistelles, etc, com, com la mateixa mare ens explicarà, i podreu escoltar després, si voleu. També tindrem al programa d'avui una altra referència d'un projecte interessant, en aquest cas ens anirem fins a Galícia per eh, descobrir el projecte Herdade do Freixo do Melio. És un projecte d'una cooperativa que realment tracta Uh, bé, uh, el seu projecte d'una manera molt integral abarcant tots els àmbits i jo diria que és un raig de llum gegant uh, tenint en compte doncs, una mica les notícies de aquesta, això que en diuen l'Espanya vaciada o, en definitiva, doncs, el despoblament de, del món rural, dels pobles. És un raig de llum perquè no només ens parla de la producció, d'un model productiu, ecològic, inclús amb eh, biodinàmic i, i amb altres eh, tècniques, que també podem comentar després. No només és un projecte agroecològic interessant i, i una bona referència, sinó que també el seu model organitzatiu Penso jo i molta gent creu que, que podria ser doncs, a, a el model a seguir, les cooperatives integrals on, on hi ha consumidors implicats amb la producció agroecològica. També contrastarem aquest reportatge que escoltarem d'aquesta cooperativa d'Ofreixo d'Omeyo amb una sinopsi que tenia pendent de fet de la pel·lícula O que arde, Lo que, arde que també està situada a Galícia, i en explica, en aquest cas, eh, la línia contrària, que és el despoblament i com es va apagant el món rural a partir d'aquesta pel·lícula de ficció, que està tenint molts premis i que està donant molt, molt de parlar. Per acabar, escoltarem un àudio que és recuperat de l'any 2010, ja fa uns quants anys, que ha plogut des de llavors, però que ens servirà per veure com hi havia molta gent que ja parlava de la crisi energètica, de la crisi ecològica, la crisi climàtica, en definitiva, de la que avui se'n parla tant, i, per tant, ja fa molts anys que tot això es, es veu a venir i, i que ens estan avisant els científics de que o canviem o acabarem malament. Per tant, recuperarem aquest àudio i veurem fins a quin punt, doncs, el que ens deien ens serveix perfectament en l'actualitat i ho acabarem d'analitzar. I, com sempre, comencem el programa sempre amb aquesta secció, a cau d'orella, amb el so de la setmana, així és que anem escoltant com sona l'enregistrament que he fet aquesta setmana... És el riu Bruxent. El riu Bruxent està gravat en un punt de la vall d'Ustoles, a mig camí entre el poble de les Planes d'Ustoles i el veïnat de Cogolls, precisament on anirem eh, tot seguit per escoltar aquest àudio del projecte Hort Viu dels mesovers del de Vilar. El riu Bruxent, que neix gràcies als torrents que baixen del Coi Sacabra i que, més o menys a l'alçada de Sant Feliu de Pallarols, el límit on comença Sant Feliu de Pallarols, va descendint paral·lel a les muntanyes del Coi Sacabra fins a Amer i fins a la cellera de Tern, on desemboca el riu Ter.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 i ens agradava molt, era un hort completament autodidàctic. En prou feina es distingia amb el de, de Pebroteres, amb el planter, i, i al principi feia moltes bestieses, com matar eh, larves de Marieta i fer coses que no... Per, per, per simple desconeixement, no? Vèiem allà uns bitxos tan estranys i dèiem que és això, i després, poc a poc, amb l'experiència i anar-nos formant, amb llibres i també amb alguns cursos,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 jo en quant a experiències en xarxa de productors i així el que, el que he acabat veient és que sobretot en projectes productius anem tant de bòlit cada un amb el nostre projecte que sí que quan ens trobem ens motivem molt i farem això i farem l'altre i farem allò i llavors el dia a dia costa de trobar el temps de tirar endavant, de tirar endavant projectes llavors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 Els camps, les masies, els camps per fer turisme rural, els esporxadors, els esporxadors. ara es fa la farina, per tant es fa la farina i llavors entra en, aquesta, en aquest obricupòli on aquesta, com deia, fa 50 anys es va reduir les persones que tenien accés a la terra, per dir-ho d'alguna per concentrar-lo Ara escoltàvem en Miquel, de Sant Feliu de Pallarols, que també va estar present en aquesta xerrada que ens va fer la mar del de, projecte Orbiu i feia aquesta denúncia de Casa Tarradelles i la seva implementació arreu de Catalunya, però sobretot a, aquí a, a Osona, amb aquest control doncs, de terres. S'està fent amb, amb moltes terres que passen de ser agrícoles a ser destinades al turisme rural i és un exemple del model que no volem no? aquestes macrogranges, en aquest cas doncs, de porcs per fer l'embotit i com una marca doncs, aconsegueix tant tan de poder en un territori i a més a més no només de concentrar eh, moltes terres i elaborar embotits a partir d'aquestes macrogranges que contaminen molt també pels purins. Doncs eh, és un, un tema que l'anirem recordant constantment perquè en, doncs, cada vegada és més greu, sobretot tenir en compte la importància, de, la importància dels recursos hídrics i com, a mida que vagin augmentant les temperatures i la crisi climàtica s'accentuï, eh, tota l'aigua serà poca la que, la que puguem utilitzar. Oi? Eh, seguim escoltant a, a la mar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 i gran part de l'èxit del nostre projecte ha sigut el fet d'haver tingut fills, perquè haver tingut fills ens han pes a volar-ho fer cada vegada millor. És així de senzill, no? El fet de quan no teníem fills necessitàvem molt pocs ingressos i anàvem fent i era un nord d'autoconsum. En què vam tenir una primera filla ens vam posar-nos els vestits d'adults, no? hem de ser persones responsables, hem d'assegurar... Una, un futur en, aquest, en aquesta filla, doncs professionalitzem-nos una mica ens ha canviat una mica el xip de, de fer les coses tal com les estem fent perquè ja estan bé a voler-ho fer cada vegada millor a nosaltres ens va canviar d'aquesta manera i per tant intentem cada any anar millorant, anar millorant, anar millorant i pensant en el present i també pensant en el futur i en pensant doncs en i també en el bé comú, no? però ja et dic, només pensant en una unitat familiar, no? ja, és, ja és pensar molt, perquè estàs pensant també en el que els teus fills menjaran, quin estil de vida tindran, què és el que ells veuen que tu fas pel planeta, etc., etc. No? I, i què els hi pots deixar o no deixar, en aquest cas no és de propietat, però sí que, que ells veuen tot una manera de fer, que avui dia, avui dia socialment som una minoria i que molta gent em pregunta, de veritat, vius d'això, ets hortelana, no? Però que pels meus fills ja és una cosa normal, per tant, penso que, que bueno. Segurament que ara els fills tindran des de saber-ho explicar d'una altra manera, però jo que passa una temporada que no és que Agraden, ja posar, exacte, sí, sí, ja hi passarem també per aquí i Està jo cap. recordo la senyora de la que torna a recomanar-me, no sé quins anys hi que no m'agradava res perquè la vida no el meu pares a curir patates i això, i els altres, hòstia, tenia l'escola, s'ha a ajudar i jo, tot el que i això, fins que vaig ser gran i em va tornar a agradar la agricultura, no m'agradava sí, sí. totes les fases el poble Poder trobar un moment, una altra, una tarda... Estem escoltant en Joan, que és un pagès d'aquí, de les Planes d'Ustoles, que també va assistir a la xerrada i comentava doncs, una mica la seva experiència de nen eh, quan vivia al camp i, i havia de treballar l'hort, no? Diu que no li agradaven alguns productes que li donaven, no li agrada treballar i també molt interessant el que va dir. Eh, que han hagut d'editar perquè tenia eh, els micros enfocats a a la mar, i, i, i els assistents doncs, no tenien aquesta entrada d'àudio tan bona, però aquí doncs, us recordo que sí que érem uns quants els que estàvem presents i en Joan va comentar coses interessants com això que estava dient ara. Segur. Aquí us he posat una foto d'un invent que vam fer. Una de, una, un dels nostres reptes era la vici aixada. Bé, bueno, exacte, aquesta és una bici, la, la doble vici aixada. Um, això és molt als inicis, ja no la tenim, eh? aquesta perquè l'havíem anat tunejant i tunejant i es va acabar reconvertint. Però el meu avi el que ens deia era que anàvem cap enrere, que no teníem futur, però això ja era una tònica, era eh? el meu avi, i que l'herba sempre ens guanyaria, que l'herba sempre ens guanyaria. Doncs llavors el nostre repte era bueno, com afrontar la competència de l'herba en els cultius i... I bueno, vam estar investigant els primers anys, doncs posàvem a cotxats de palla, com us he posat aquí, que es veia. Aquí estem a, a, aquí era a Manlleu, espera't, això és a Manlleu també. Ara parlant, per exemple, d'això, els camps aquests, el meu, el, el meu pare i ja els avi sempre així. El meu avi se'n recorda quan aquest camp eren quatre, quatre feixes. Després pels macrocultius de cereal, es els marges, però ara avui en dia ell s'està tornant a plantejar de fer-ne com a mínim dos, perquè això és un camp del meu pare, que ara ell fa cereal ecològic i s'està plantejant de fer-n'hi dos, ara aquí, perquè pel tema de l'aigua, que dèiem, no? Uh, abans uh, hi havia aquesta tendència a començar a treure marges, però realment els marges contenien molt l'aigua i feien que no s'esnevisés la terra també. Total, vam inventar una eina, ara porta les arreus cap amunt aquí, però la idea és que aquí, aquest corró del mig, uh, hi posàvem un paper d'encoixinar, i el calçàvem amb aquestes, amb aquestes arreus. L'encoixinat ¿vale? es pot fer en palla, es pot fer en paper, es pot fer en fulles seques, amb el material que tinguem més abundant. Avui en dia, com que anem tant a l'engròs, eh, estem posant un biofilm, un, un encoixinat fet de fècula de blat de moro, que quan s'acaba el cultiu es tritura i es reincorpora a la terra. Ara en veurem en algun vídeo, també. És clar, és una artesana de Tarragona. I aquesta és de Lleida, de Lleida. De Lleida, la Heidi Valls, que fa aquesta eina que es diu, és eh? una vicieixada, la tenim des de fa 12 anys i encara està, només hem hagut de soldar una vegada una, un dels mànecs, però encara la fem servir molt. El bo que té és que fem servir, eh, anem amb força de, de braços i no d'esquena, per tant, no ens, no ens repercuteix amb mal d'esquena. I aquí darrere, a veure si en veiem en una altra foto després, porta diferents, diferents aplics. Podem posar un tallant per treure herbes, podem posar un corró per desencrustar la terra, podem posar un subsolador per fer entrar oxigen més al subsol... L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Bueno, aquí la venta directa. Ens anem el dilluns al mercat de Matlleu. Vale? Nosaltres, per exemple, hem, hem seguit anant a Manlleu perquè Matlleu és una població gran que ens surt compte econòmicament anar-hi a passar tot un matí a vendre. Jo he plantejat fer els divendres al matí a Les Planes i penso, qui vindrà? O Sant Feliu, no? Qui vindrà? Llavors aquí us poso una foto d'un grup, un grup de productors Aquesta és una mica antiga Avui dia ja puc comptar una baixa, dues baixes Hi ha moltes persones que comencen i que ho troben dura La feina d'hortelà i pleguen Però molts encara hi són en el, cas de, en el cas de Manlleu, en aquell mercat som els únics el dilluns al matí. Per tant ens surt molt econòmic. Ens surt molt a compte econòmicament anar-hi perquè tenim una clientela a més o més uns superfidels. A més era el meu poble. Per tant la gentia ja ens va començar a comprar perquè em coneixien i després ja ha seat fent una clientela molt fixa. Recordo que en, també tenim, ara que parlava de, del mercat de Manlleu, i s'ha comentat eh, això del mercat d'aquí de, de les Planes d'Hostoles, com dient que hi ha poca gent, que hi ha, que hi ha pocs eh, clients que van a comprar, doncs recordem-ho, que el, el mercat és els divendres, aquí a les Planes d'Hostoles i també podem recordar que el dissabte hi ha mercat a Sant Feliu de Pallarols, i el dilluns, a Olot, a la capital també trobaríem altres poblacions que tenen el seu dia de mercat però com a mínim recordo aquests tres divendres a les Planes d'Ustoles dissabte a Sant Feliu de Pallarols i el dilluns a ulot, això suposo que la gent doncs, ja ho sap eh, i la idea doncs, seria aquesta, intentar a partir dels mercats podria ser una de les idees, doncs, també aproximar eh, els productes de, de consum local no? tot i que, com ens deia la Mar, doncs, ella ja ho està venent directament eh, com ens explicarà després, eh, més endavant ella ja estava venent directament als seus productes, a, als seus clients vaja eh, un dia a la setmana, Em penso que és dijous però ens ho expliquen ella mateixa de, de, després d'aquí una estona. Sí, en aquest cas és perquè ja hi anàvem i llavors quan ens vam traslladar aquí vam mantenir la mateixa clientela que teníem allà. Alguns han anat canviant de productors i llavors hem anat, hem anat tenint nous clients aquí també. Però el que és el mercat de Malleu l'hem mantingut. Això són les cistelles de verdura que fem setmanalment. Actualment estem servint entre, 100 i, entre el mercat i les cistelles estem alimentant entre 100 i 120, 130 famílies cada setmana, que són moltes persones. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Aquí és una mica el sistema de rec, tenim uns ramals, en aquest, el vilar hem de bombar l'aigua a molta profunditat, a 150 metres tenim el pou, és l'única llàstima, però hi ha molta aigua, l'única cosa és que s'ha de, de bombar. Llavors, una de les possibilitats futures que estem pensant és poder tenir una placa solar per bombar l'aigua, perquè ja que la instal·lació de plaques de moment no sembla possible, a nivell econòmic, que instal·lem tota la finca en plaques, però sí que fer algunes petites accions, com tenir una placa per, per bombar l'aigua, estaria molt bé. Però per sort d'aigua n'hi ha molta. I llavors fem servir bàsicament dos sistemes de rec, el rec gota-gota, amb mangueres independents com aquestes d'aquí, que ja ho sabeu tots això, eh? que és un reg molt localitzat, això no cal que ho gaire, i llavors també tenim microespersors, que hi ha algunes coses que fem per sembra, que tenim uns, uns espersors petits, que ens, ens fan 9 metres de dentall de rec, i que amb la pròpia pressió ja, ja funciona. He d'anar entrant i sortint, no sé per què. Vale, aquí tenim l'encoixinat. Vale? Llavors, el, els enciams a vegades els fem amb encoixinat, encoixinat vegetal eh, i a vegades no, depenent de, del cicle també. Si és un cicle d'hivern una mica més llarg, llavors sí. Si és un cicle d'estiu, a vegades el fem sense perquè ja el creixement és prou ràpid com per no tenir gaire competència d'herbes. Aquí tenim cebes, pèsols pastanagues, de tant en tant en una per mirar com estan, les nyàmeres, un tema de fer, fer venta directa és que també intentem que les, la, el que venem sigui el màxim de variat possible. Ara estem collint la nyàmera i intentem eh, això, no? fer, un, fer cultius molt variats i intentar no perdre verdures que abans es consumien i que la gent ha deixat com de saber què eren o, o de, de fer-les servir i tornar-les a revaloritzar. La nyàmera l'havíeu consumit mai? Sí, sí, sí. Això? en dèiem també ramons, patata de pobre, topinambo, una... no, ara, ara ja es comencen a collir, la flor acaba de passar, però al setembre, el, al costat de les rieres, al setembre, es fan unes flors que semblen com unes margarides o un girassol, això és la que fa, sí. l'únic aquest és cultivat i, i s'ha anat seleccionant perquè la, el tubercle sigui una mica més gros, el salvatge és una mica més prim, no té tanta substància. Llavors, als marges dels horts intentem tenir molta varietat d'arbres i plantes amb flor que ens vagin bé per pol·linitzadors i per fauna útil en general. Aquí tenim una feixa de crucíferes, les patates aquí al costat. Val? Llavors, perquè us ho imagineu, una de les primeres inversions que hem de fer després d'aquesta de, de, vicieixada va ser un tractoret petit d'horta d'aquests 18 cavalls ¿vale? primer vam comprar un de 5 o 6 en amà que ens va durar un parell d'anys i després eh, més endavant en vam comprar un de nou amb un crèdit agrari que per sort els crèdits agraris solen ser de molt baix interès i per tant tot el que fem ho fem així a línies i per tant el, el tractor treballa amb una amplada molt curta i estem plantant i sembrant cada setmana per recollir cada setmana, per tant és una feina diferent dels grans cultius diguéssim d'extensions de, en què plantes una vegada l'any i després reculls, sinó que és una feina constant i, i per tant la maquinària també és més petita per sort més econòmica també i després una de les altres grans inversions que hem fet ha estat fer un parell d'hivernacles en aquest cas un de gran per, sobretot per tot el que és tema de fulla a l'hivern per tenir més varietat a l'hivern perquè si no els cultius d'exterior d'hivern som una mica cansats no? al final, si quan passes tants dies menjant només cols i naps i, i xiribies bé, algunes plantes les deixem espigar, això és un bròcoli espigat perquè els agraden la, els insectes aquí tenim flors de, de porro i de ceba Ens fem llavor d'algunes coses Al principi ens fèiem el planter de gairebé tot, quan fèiem aquest hort d'autoconsum però en si és una feina fer-te el planter i guardar-te les llavors llavors avui en dia el que són les varietats més comercials ho comprem i coses que ens volem guardar perquè són coses que no trobem fàcilment doncs sí que ens les guardem i ens, i ens fem el planter ara en aquests moments i a vegades comprem a vegades no ens guardem nosaltres la llavor però la comprem a gent que en fa com les Rafardes o Biogerm, en ha diverses empreses que, petites que guarden llavors o l'associació l'era Ecollavors, vale, aquests no els conec i llavors ens fem el planter també m'han dit una noia anglès que fa planter ecològic, no sé si la coneixeu encara no la conec conec el banc de llavors de roda de roda de roda les cols de Brussel·les que la gent quan ve a l'hort els hi fa molta gràcia veure com, es, com creixen aquí el tronc, no? perquè fan gràcia realment la col de pell de galapa cebes, carxofes i després això són arries tendres els anys tèndres naixent, això és tiravec, que és molt similar al pèsl, que es menja amb la tabella. Al llarg de l'any fem entre 80 i 100 varietats diferents de, de verdures i hortalisses. on dia ja ens vam posar a comptar-les, i vam mira, quanta varietat! Remolatges... Això és un dels túnels que tenim allà en Siam, aquest és Llengua de Bou, que és una varietat antiga, i aquest és el clàssic, el Maravella. Es pot plantar junts per no, no guardar la llavor ni se'ls obriguen quan no sou. Sí, cas dels ancians no guardem llavor. És que l'anciam per fer-te el planter, de nhi do eh? Sí. És sí. una llavor tan petiteta, no? Sí. La pastanaga... És una feina en si. Mm -hmm. Això és per guardians de llavors. Sí, sí les pastanagues, no <laughs> les pastanagues. Les pastanagues, és un repte, les pastanagues, realment? Mira, és que a vegades és del terreny sí, que no pots, um... sí, tot i així és, amb el lleu els primers anys les pastanagues tampoc ens sortien i a base d'anar-hi no? posant molt molt de carinyo i molta atenció i anar a treballar a la terra i buscar molt les característiques específiques que vol cada cultiu per nosaltres encara és una bíblia Huerto familiar ecológico del Mariano Bueno, que el tenen aquí exposat aquí i nosaltres encara ens el sabem bé de memòria però encara avui dia hi ha dies que passen el llibre, ens mirem Fem una pausa aquí per recordar aquest llibre que l'hauria de tenir tothom eh, damunt la taula si, si es vol dedicar a l'agricultura ecològica L'Hort Familiar Ecològic de Mariano Bueno. El Huerto Familiar Ecològic de Mariano Bueno. Que avui en dia es dedica més a casa sana i així, però té molts, molts llibres sobre, sobre horta ecològica. Les xíndries. Les xíndries, les xíndries, Sí, el que fem una varietat molt petiteta, ah. perquè sigui de cicle curt. Ah. Perquè si no, suposo que necessitaríem un estiu molt més llarg perquè ens arribessin. Llavors hi ha una varietat de xíndries petitetes i aquesta sí que que han arribat bé. I el que els anys secs com aquest, uns melons estupendos. Aquí era una, una visita guiada, ensenyant ensanyem cosetes, aixar un tritó que va aparèixer en una caixa d'una clienta, o sigui va viatjar, va viatjar fins a les preses, i allà a les preses va sortir i van dir, "On l'hem d'alliberar? I vam buscar, doncs, una mica què necessitava el tritor, van anar a lliurar-la prop d'una allera d'un riu, L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. És una bella que està està roben aigua. Uh, hi ha el tema de les flors, que sempre intentem que n'hi hagin per les abelles, elles també ens polinitzen moltes de les plantes que tenim a l'hort i llavors sempre tenir algun punt amb aigua els encanta. Jo tinc una caixa d'avelles per allà on la caseta de fusta, que es van reinstal·lar jo les vaig posar en un altre lloc, vaig portar una caixa que tenia d'abelles de Matlleu i les vaig col·locar en un lloc que a mi em va semblar que era bo i al cap d'un temps elles es van reubicar i se'n van anar a una altra caixa vella que no tenia ni quadres ni res llavors no els estic creient mel però les deixo viure allà i, i elles es pol·linitzen i es fan la seva... Sí. sí. Abans sí. per aquí totes eren... Amb escorça, sí. Amb escorça, amb l'alzina solera. És que de fet abans de les caixes que fèiem amb troncs de, de l'alzina solera, sí. I en, en aquest punt de la xerrada eh, ha sortit el tema de les abelles i el Joan, eh, aquest eh, senyor gran, que home gran que, que també estava present de la xerrada, ens recordava que, que abans les caixes per guardar les abelles doncs es feien amb, amb peces, de, amb trossos de l'escorça de, de les alzines sureres. I aquí, doncs, tothom va dir la seva i, i es, va, es va seguir comentant. Algú que també es va fer en altres moments de la xerrada, però que eh, no he pogut incloure, com us deia, perquè a l'àudio doncs, no, no podia captar totes les veus de tota la gent i, i m'estava centrant amb la Mar, que és qui, qui feia la xerrada. Però està bé recordar que abans doncs, es reutilitzaven molts recursos naturals, per, per fer doncs, les coses d'una manera doncs, eh, molt, molt artesanal oi? Com, com aquestes caixes amb l'escorça de l'Alzina que a més a més es s'agallava amb caca de vaca <ríe> un, un material que també s'utilitza en bioconstrucció per cert i que també ens ho va recordar el Joan que, que s'havia utilitzat doncs, a, a, per, fer, per fer aquests arnes artesanals Uh, si acabava aquest primer àudio que he editat i uh, la segona part, al final de la xerrada, uh, també està resumida amb un altre àudio. I aquí la mare ens parla dels aliments que té. Ens va portar doncs, una cistella perquè veiéssim els, els diferents aliments que ells cultiven les diferents hortalises i també ens va parlar de nutrició i altres temes que van sortir com la capacitat de feina que tenien, ells dos com a parella, a més a més amb, amb tres fills que tenen, doncs, si se n'en sortien o no, eh, ells dos sols, i com veurem doncs, va, va acabar sortint el tema doncs, de bé, de si és necessari buscar més gent, en fi, us ho, us ho acabo de comentar després. Però sí us avanço que tenim una opció que són els búfers, aquesta, aquesta xarxa de finques ecològiques, ramaderes i agrícoles, però sobretot ecològiques d'arreu del món, que també es vinculen amb voluntaris que, que poden anar a treballar en aquestes finques, a canvi de feina on doncs, tenen l'allotjament i ja no, sempre també el, el menjar a canvi. Llavors aquí hi han ha carxoferes sevesbes. Eh, la, els pesos de l'any passat i aquí ha la sembra de xirivies, que ara estic pensant que ara les començarem a collir. La xirivia té un cicle super llarg perquè se sembra al març i la comences a collir ara i a l'estiu t'estàs guardant la llavor de les xirivies que sembraràs l'any següent o sigui, hi ha coses que són en canvi, per sort és fàcil de guardar aquesta llavor és tot molt, molt senzilleta però sé que el cultiu, ostres, és molt molt llarg eh? La xirivia, coneixes? Està per aquí, eh, també? De fet, si voleu, fem un, una mica de, de xerrades sobre la, una miqueta, una miqueta sobre alimentació. I llavors nosaltres fem algunes coses de les que et pots fer tu mateix, que hi ha un llibre estomé que, es diu, que es diu Plantes per a curar plantes, que ah, és... totes les dosis... No? Tot aquí <laughs> I, i aquest llibre també està bé perquè més a més són plantes que les tenim aquí al botany sí, i que tots sí, els coneixem, sí, sí. que són l'altiga sí, sí. i la foguera, la foguera de cavall la palassa, són plantes que les tenim molt a mà i que a fer un purí és posar un amb aigua i remenar una mica i deixar-ho sol i serena, vull dir que no és gens complicat i funciona funcionen, funcionen llavors, per les orugues, tota aquesta temporada ara, si a l'estiu ens guardem els xupons no sé com és el moment sí, de quedar, sí. de la tomaquera sí, sí. els brons de la tomaquera sí aquells brots els fiquem en baixa i els fermentem i a olor que fa no els agrada gens a la papallona de la col, que és la cara ara està, a tots els ancians tròpolis, cols, tot això llavors, és... llavors funcionen molt bé també per lo el mateix els cultius trampa que podem posar per exemple un, un cultiu que a la papallona de la li agradi més que a la cou ah, ah, i... per exemple la caputxina la, la, sí, sí. la colchina Tu poses una línia de colchines ja t'asseguro que van totes les grubes de la no, colchina no. i et deixa cobal. No, no, no, És el, el pak choy es diu també, colchina, és un tipus. No. No, vale. com, una, com un berillí més efectiu, sí? no ho sé, l'altre dia m'ho ha dit un, un productor també, sí? jo no ho mai amb això. El bacillus trigensis. Aquest dia seria de compra, és un, és un bacteri que tu compres amb pols, mm -hmm. el barreges amb aigua i, el, i nosaltres la fem servir molt. Per als pròpolis, per exemple, ara els hi, han, els hi han anat fent cada setmana un, un tractament, ara a la tardor, de bacillus puringiensis. També hem de pensar que les papallones que tenim ara són, ja venen des de la primavera, són postes que es van repetint des de la primavera. Per tant, és una feina bastant sistemàtica la que hem anat fent. Però si l'Uctoringències avui en dia el trobes a Morera, totes les cooperatives? No. No? Però, no, no, no, no. Doncs bueno, s'ha de demanar, eh? quan el vostè té un carnet, sí, per que no tinc carnet, vale. no puc trobar no. perquè ho, ho han tret al mercat. Perquè la gent ho no estava comprant molt sí. en sobres petites, en sí. dosis petites, però no pagava impostos. I doncs a través de, de la gent que es treu el carnet, paga aquests 80 euros per tenir el carnet, doncs d'aquesta doncs, manera està pagant impostos. I així és com, va dir, no, no, no, la gent ha de tenir carnet, però podeu utilitzar el bacillus. Mm. I per això em vaig posar una mica més, no ho vull, saps? No vull, el carnet car car car de fitosanitari. I, I, don... I ho trobes, eh? O sigui, vosaltres com... Sí, és el mateix debat quan la Unió Europea va prohibir que es poguessin vendre llavors, de part... o sigui, intercanviar llavors. I fa dos o tres anys la Unió Europea va tornar a treure un decret que es permetia als productes locals intercanviar llavors, vendre llavors que produïes tu, és aquesta guerra, al final... O sigui, Quin no problema no hi amb el carnet de manipulador d'aliments, ai d'aliments, amb el carnet d'aplicadores <ríe> sanitari? No jo trobes que... que és una bona mesura? No, jo trobo que no, perquè la gent sí. que ho té ho fa servir malament. O sigui, si la gent que té, eh, té algú que revisa la seva feina i diu no, no, no, xaval, ho estàs fent malament, amb una font, no posis mai una bomba i esofetat, quan és que s'esofetat rondo, no. o un similar o, amb una, una receta que gairebé igual no? de rondo, doncs no ho no, no, no, no facis. No facis això, no, de però... No? I, I hi ha la gent no. que diu, no, jo tinc el carret de fitosanitaris, jo poso aquí i tu no li diguis res, perquè, en el meu cas, jo no tinc el de fitosanitaris, però és que no vull. Però perquè veig que la gent ho té, o acredita que és, cal tenir idea de, de què coses són dolentes per la salut i que no. I les mesures, com. sí. De fet, jo vaig fer un examen pel carret de fitosanitaris, que, que, que o sigui, vaig marxar per no sentir el que estava dient la gent, eh? Perquè era desastrosa, eh? És com tenia el compte en internet, no. Si tu ho fas servir un puri d'ortiga, cal que s'hi ha No, Això en aquest cas plis, no, per, però, si però per comprar servis, totes... productes naturals ocològics, que no fan mal a la terra? Doncs pues ah, ara, ara carnet, em volen... o... sap molt, eh? I... Per no és... teniu carnet mm. si és alt no però fa mal la que, terra? Conduïtament seríem sense tenir el carnet de conduir l'entorn de nit, no? és una manera pagar impostos i, doncs, clar... No, no... no però pagues quan el teu que no pagues per més. Bé, doncs, mirem una mica el tema aquest. Si, si ara ens alimentem, ara que anem cap a la i l'hivern, mm -hmm. amb tot el tema d'arrels mm -hmm. i amb tot el tema de crucíferes, és el que la, la, la Terra ens està oferint sí. i és el que més necessitem. Tot això ens està donant molta energia calòrica vale? tot el que són arrels i moltes vitamines i tot el que són les crucíferes ens aporten moltíssim calci i molta vitamina C, encara que no sembli que sembla que més vingui dels cítrics sí, sí, sí. Uh, tot el que són bròquils, cols Sí. la col-càlid, tot això aporten molt, molta vitamina, vitamina C també. Sí. Tot el tema de les carbasses, les cebes, tot el tema de guardar, ens aporten molt potassi. I bàsicament hi ha com una regla, dues regles d'or. Una és combinar colors. Una alimentació sana sí, sí. és una alimentació variada en colors, ah, sí. perquè cada grup de colors ens aporten uns nutrients diferents. Tots els blancs ens aporten potassi, sobretot. Um, tot el que són verds ens aporten clorofila. Tot que són colors més vius són vitamines, carotens, és combinar colors. A vegades, amb l quan estudia a la infermeria i tenia la nena petita, em fixava molt amb el que et deien quan fas la introducció dels aliments, sí, no? en, el... I en, en els infants que et donen aquell paper a l'embolatori. I sí. dius, a veure, estem a ple hivern i me'n diuen que et' donar un objecte tendre a la meva filla. I jo mirava el meu hort i dic, és es que aquí no hi ha un objecte tendre, no? Però al final t'adones que el que t'estan dient és blanc, verd, i taronja, combinar colors, mm -hmm. llavors és igual, si a l'hivern no hi poses de tendre, ni poses uns doncs, cròpoli, sí. o li poses espinaca, o li poses bleda, o el que tinguis. I quan no hi ha taronja, hi ha, quan no hi ha taronja de la pastanaga, hi ha taronja de la carbassa, o hi ha vermell de la remolatxa, i, igual amb els blancs, patata, mm -hmm. seda, porro... Vale? I llavors hi ha un altre arreglador que seria us en recordeu la típica piràmide sí, sí. dels aliments, sí. no? en què teníem a baix de tot, teníem tot el que eren carbohidrats, sí. després fruites i verdures. Sí. Doncs, avui en dia l'estan presentant una mica diferent, sí. so, els nutricionistes el que ens estan dient és que aviam, si això és un plat, us podem imaginar amb sí. menys de bo. Sí. Ens diuen que la, del plat, que la meitat del plat, un 50%, haurien de ser fruites i verdures, per imaginar-nos un plat saludable, sí. Sí. 50% fruites i verdures, un 25%, és a dir, un quart de proteïnes, ja siguin d'origen animal, vegetal, eh, ja siguin fruits secs, ous, legums, carns, feixos, intentar evitar les carns vermelles i les posen amb els sucres i amb els greixos, ¿vale? i llavors l'altre 25%, de carbohidrats. Jo aquí, com que no he portat ni pasta sí. ni arròs, doncs sí. hi he posat el que són la família de les arrels, que també les portem com a carbohidrats, patates i, i tot això. I també ens diuen que intentem que aquest 25% sigui integral, cosa que ens costa bastant. No. Ara, això jo penso que s'hauria de treballar molt a les escoles, sí. no. perquè els nens no estan acostumats a menjar integral. No. Llavors, si a casa, ni els adults, ni els adults no. tampoc, no. però bé no. que s'ha de començar, no. hem de començar tots els nens. No. I llavors una, una de les coses que volia compartir en quant a l'alimentació és que jo el que estic intentant ara, com que tinc una feina en què acabo un dia esgotada a físic, moltes vegades arribo al vespre i no tinc ganes de poder estic manejar l'aventura, perquè l'aventura porta molta feina. No? Llavors el que estic intentant és, quan sí que tinc energia, cuinar molt més del que necessito per aquell dia i guardar. I llavors, sempre tenia la nevera, doncs veu uns cuits, o ja siguin envasats, o ja siguin que els i en tens de més, sempre arròs, això és típic de Llatinoamèrica, sempre tenia arròs i sempre tenia fricoles a la nevera. Sí, ja, ja, ja. Nosaltres no, no. no ara tenim a casa. Tenim una, any, una, una setmana. Hi ha un truc que, que, que me'n recordo d'una època en què estava a Llatinoamèrica i que no tenia nevera, mm -hmm. que era que si tu fas arribar al punt de d'emollició una cosa, sí, no, no, no, no, s ha, s ha... no es passa, sí. no es fa bé. <laughs> Que... Eh? Jo també, també ho feia i a vegades encara ho faig, no? Dic, o, sigui... o sigui, si tu, per exemple, tens un, un, un estofat mm -hmm. i no vols que se't faci mal bé i no tens com refrigerar-lo, el, el tornes a engegar el foc, el tornes a fer bullir i no se't passi. El tornes, I llavors el tornes a parar, És eh? només que arribi al punt d'ebullició i així es va, es va començar. El bullir tot va agarregat. Sí, sí. Vale, i així és amb tot, també. Si faig sofregit, faig més sofregit, perquè així ens puc fer sofregir per acompanyar un estofat, per fer una pasta, per fer no sé què. Ja tinc el tàper de sofregir. Intento, això en anglès té un, hi ha un concepte que es diu batch cooking, que seria sí. batch, no sé per què es diu batch, però sí. batch no sé, cooking. No, no, La no, veritat és que no sé. Que no ho sé, ah, no, no ho sé. No ho sé. però el concepte és doncs, eh, preparar-te una mica els menús setmanals i, i sobretot això, no? eh, sempre tenir coses a mà com uns bàsics que sempre tens a mà i que ja els tens purits. Un i sis, no, no vull tallar el, el, sí. el, la, aquesta fase era de nutrició això, eh? però un i sis, vaig eh, pensar en el que anem abans, de les unitats familiars tirant doncs, els tiets, els cosins, igual hi sis adults amb no? una masia uh -huh. treballant al camp, uh -huh. llavors era més fàcil distribuir les tasques. Eh, llavors, nosaltres, perquè que tinguem test, dos. Sí. Teniu ajuda del camp o us ho feu tots tot vosaltres? És una qüestió que sempre, sempre acaba sortint, no? Hem sigut dos i, i hem estat treballant molt, molt però molt, fins arribar al punt de, de plantejar-nos, ostres, estem cuidant l'entorn, estem cuidant les altres persones, etc. Però nosaltres portem un nivell d'estrès que això és saludable per nosaltres, no? O arribar tan cansat al final del dia més bo, és saludable, o no tenir un dia de festa. No? Mm -hmm. Llavors són coses que ens hem reorganitzant de tant en tant. El març, que vaig fer una, una xerrada aquí a Santa Coloma, em va servir per adonar-me que estava tan enfocada amb en la feina que no sabia ni què estava fent ni perquè què ho estava fent. Era, com, era un, un treure feina, treure feina, treure feina cada dia i em vaig adonar que necessitava una ajuda. Llavors ens vam apuntar amb el tema del, no del boofing. Mm -hmm. vale? I el, el tema del boofing és com un voluntariat internacional que hi ha persones que venen a ajudar-nos, si, si teniu no, gana, que... ser serviu-vos, sí, sí, eh, sí, sí. si voleu agafar una pastanaga o alguna altra coseta, sí, sí, sí. i sí. doncs endavant. Moltes gràcies. De res. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Total, que és, que és un, un, un intercanvi que fa aquesta persona, ells venen a atendre i els hi donem allotjament i menjar, i a canvi ells, eh, el mateix apren a aprendre, ens ajuden unes hores a, al cap. S'acorda si no, unes hores al no? dia, exacte. i uns dies lliures també perquè puguin explorar la zona. I amb això hi ha experiències de tot, hi ha experiències que funcionen molt bé, sobretot quan la persona té moltes ganes d'aprendre i hi ha altres experiències que venen més per viatjar d'una manera barata o gratuïta i llavors no funciona també perquè la motivació és més baixa. I ara estem en un punt de dir, bueno, Ara anem cap a l'IDEM, que ens afluixa una mica la feina i que potser ens ho bé entre els dos, però quan torni a arribar al punt de que necessitem més ajuda, ens estem plantejant la possibilitat d'agafar algú a mitja jornada. És una possibilitat que normalment sempre l'acabàvem descartant, que algunes vegades que ho provat no ens ha funcionat a nivell econòmic, però que ara ens sembla que comencem a tenir una mica la, la base econòmica per poder-ho fer. Així que estem en allò. Jo no sé com els hi anar, però després de la miri, uh -huh. aquí al Vila, eh, van aparèixer una parella, una parella molt així, dinàmica i tal, però que no se'n van anar a sortir tenien salles, que això és una cosa que em podia preguntar. Uh -huh. Em sembla que no teniu salles vosaltres ara. No, sí. sortit dos, tenim dues ovelles uh -huh. que són jardineres, van tres. Total. Vos ho sabeu, abans bastant hi sí. tampoc molts, però... Aquesta parella tenia un, un noi que era, era castellà i mm. llavors eren tres, diguéssim, -sí. mm -hmm. eren ells dos i el noi estava a la de l'abast, mm -hmm. estallà. No, Crec no, no que en fer. el nostre cas, jo penso que l'experiència exitosa ens ha vingut el fet d'anar reinvertint els, els beneficis que teníem en maquinària, que és petita però que és molt específica i que fa que cada vegada siguem una mica més eficients en sí, la feina i que llavors en menys temps fem molta més feina. Jo me'n recordo els primers anys de fer d'hortabans, que jo l'estiu, en David, quan jo era mare, i no el veia, perquè es passava tot l'estiu intentant treure herba, no? <ríe> Ampar, tot i <ríe> I tot i així si hi havia cultius <ríe> que et que que quedaven colgats d'herba i no volia res. Re. Però amb, amb el temps, doncs, sobretot això, no? Ser, portar ranya l'herba, no? les, les herbes competidores. No les veiem com les males herbes, perquè en realitat, a més a més, quan estem allà treballant... De ja, tanta, ja, tanta varietat. I quasi gairebé totes són comestibles o medicinals. És una passada. Gasi bé totes, eh? És que és... N'hi ha que no, eh? N'hi ha que no, o, I que, que, o que, que la dosi és, és dubtó, sí, no. que tenen un benefici per la terra per la planta. Sempre hi ha un benefici sempre, o altre, sempre, sempre. Sí. Sí, sí. En fet, és un tema molt interessant, tot, oh, el tema de les planques indicadores sí, sí, sí. del sol. Jo ara veig alguna com a darrere de això que menja el conill, saps si li costa que tingués jo veig com la positiva, aquesta, no? Ja t'ho veus que és un mulchi, que és una protecció, protecció per la terra. Que és, un, és un aliment per, per la següent, està regenerant el nitrogen de la terra. O que està, a vegades està molt compactada, la terra, i t'hi surten plantes d'aquelles amb arrels tan profundes i el que estan oh, ajudant oh, oh, oh. és a descompactar la terra, no? I tu, Marc, que heu arribat a un equilibri. Amb l'errel? Ho vols dir? O no, la feina o amb què? Amb la planta silvestre. <ríe> Sí, en general, un equilibri compaginant el tema de fer acotxats vegetals ben bé a peu de planta. Mm -hmm. que digui, si ets a peu de planta no tinguis competència. Mm -hmm. Si et surten herbes els camins o els marges, bueno, no és pas, problema. No. No. Sí, o a no. tu caminant, caminant ja vas aplanant, sí, sí, sí. Eh, en, en realitat sí, ja no, no, no és problema, és un... en aquest sentit. Sí. Sí. I, i, i fer-nos la venda directa, penso que ha sigut la clau. I a part que és motivador, perquè quan es t'escollis la verdura ah. penses en la persona, ja saps a qui li va clas, no? I a vegades sí, sí. això no, és molt bonic. I a més més la gent ha entès i diu, ostres, que que eren els bròcolis d'aquesta setmana. O mira, en aquesta setmana l'ancien hi ha trobat una uruga, no? I, a... I com venen a buscar-ho? Venen les persones, les famílies, mm -hmm. perquè són 100 i escaig, no? Sí, bé, bueno, eh, eh, eh, el que fem, el que treballem és en punts de recollida. Llavors, sí. hi han algunes cooperatives de, de consum, com el Miquel, que estava en una cooperativa a les preses. Cada setmana t'ho portaven ja preparat. Tu feies la comanda online i t'ho deixaven allà i t'ho posaves l'hora que volies. Ja per I per llibre. tant, en total, ara passem a 10 punts el dijous, passem a 10 punts diferents a deixar doncs, a cada punt entre 5 i 15 cistelles i la gent va en aquell punt a vegades és una botiga, a vegades és un centre de teràpies o a vegades són... Eh, i l'interessant és que ve el productor d'or viu clar, ve el productor d'or viu el de la carn, el de la mel, el de tothom en el, el cas de... dels punts de consum clar, i està això, molt és, això està molt bé. I, és molt bé i és molt pràctic perquè passes l'hora que vols però us toca a vosaltres fer ara el nosaltres fem aquest desplaçament a vosaltres no sí. buscar, posar aquella oreca o... És el, el dijous el dediquem, el dijous al matí els dediquem a anar a repartir i llavors aquí les planes, en canvi de ser un lloc físic, sóc jo amb el cotxe. Quan els vents surten de l'escola, obro el cotxe de darrere i la gent em ve buscar a l'escola de 5 i un quart de sis al parc. Sí, és el que els projectes de les planes. Mi sembla que haurem d'anar marxant, perquè ja m'he pensat que està cansadeta. Volies anar a buscar un paper. Si us voleu emportar alguna d'aquestes verdures, us convido a... Sí, no. A mi s'ha d'anar a marxar. Doncs aquesta era la xerrada que ens va fer la Mar d'Hort Viu, d'aquí del Mas al Vilar, del veïnat de, de Cogolls, a les Planes d'Hostoles Fem una petita pausa musical amb aquest grup anomenat Getro Tool i continuem en directe quan passen 10 minuts de les 6 de la tarda. Som a l'eco de la vall, a Ràdio Les Planes should go from a cellar on earth. Still that old bald evil circle, it's not the first time that he's seen. His reflection in the eyes of innocence, he's become just another part of the machine Be my wings to fly In a big bird's sky above the whole machine I'm above the whole machine amb GetroTool arribem a un quart de set de la tarda d'aquest diumenge 27 d'octubre del 2019 i de la Vall d'Ostoles ens n'anirem fins a Galícia per conèixer la cooperativa Freixo d'Omelio a continuació escoltarem un petit reportatge Uh, dirigit i editat per parscial el virus, que en resumeix com és aquesta iniciativa tan interessant de Freiixo Domeyo. Freixo do Mayo está localizada eh, en el Alto Alentejo, al lado de Montemoru Novo y muy cerca de Ébora. Entonces la historia de Freixo do Mayo eh, es muy larga, esto es una unidad eh, rural ancestral, pero está en manos de mi familia hace seis generaciones. Empiezo aquí eh, en 1990 cuando eh, mi madre se hace otra vez responsable, o sea dueña, de, de esta tierra eh, en 74 todo fue nacionalizado y en, en 90 hubo una reversión de la propiedad y mi primera función aquí fue empezar a trabajar con lo que quedaba de la cooperativa que buscamos aquí es verdaderamente tratar este bien común, como un bien común. ¿Y por qué tendremos que, que ser nosotros a ser los mejores o capaces de hacerlo? ¿Por qué no compartir esa responsabilidad con otros? Cuanto más gente desde que una forma ordenada viva en el ecosistema, entienda el ecosistema, experimente en el ecosistema, eh, más eh, mejor va a ser. Pero además de los 30 colaboradores de este proyecto, que es hoy en día una cooperativa integral, donde también los consumidores hacen parte, los trabajadores, los colaboradores, pero también la gente que vive aquí, también la gente del pueblo, también cualquier utilizador de algún bien de esta, relacionado con esta finca puede ser miembro de la cooperativa m'haureu de disculpar perquè he dit que era de Galícia i se m'ha anat al Sant al Cel uh, no, Portugal, estem parlant d'una cooperativa de Portugal, seguim escoltant a, a el responsable un dels responsables de la cooperativa que ens explica com funciona solo ha hecho pues preguntarnos permanentemente qué alternativas podría haber yo me acuerdo me acuerdo de un señor de un señor mayor aquí en freo en, en, en los inicios de 90 que me dijo alfredo mira hace 100 años esta finca producía eh, comida para más de 200 personas y sólo entraban aquí dos cosas hierro para hacer algunos aperos y sal para conservar los alimentos y tú ahora qué haces mi madre, que era la jefa en el entonces, eh, que está ahí... ...y que y la, la convencía a volver a, a dejar el sistema de agricultura industrial... ...y a volver a la agroecología de la dehesa. Eso pasó por, en primer lugar, intentar recuperar la estructura basada en los suelos, eh, trabajando los suelos, regeneración natural eh, y volver a, a tener la estructura clásica de la dehesa, árboles, arbustos y pasturas y después aprender a Eh, ...introducir otra vez... ...la complejidad de elementos... ...que son fundamentales en la dehesa... ...entonces si solo teníamos ovejas... ...aprendíamos a trabajar con cerdos... ...con vacas, con burros... ...con galinas, con pavos... ...si solo teníamos corcho... ...aprendíamos a trabajar con olivo... ...con viñedo, con introducir... ...introducir elementos ¿no?... ...pues introducimos todos los hortícolas... ...posibles de temporada... ...que son posibles de cultivar aquí... ...empezamos con otros cereales que no solo el trigo, con otras leguminosas, eh, con el arroz. Un centímetro de suelo en condiciones del Mediterráneo en general, estoy simplificando, cuesta mil años de formarse. En la dehesa la, lo hemos formado diez veces por lo menos más rápido. Si hacemos la inversión de recuperar el suelo vivo, o sea la batería, y de cargarla creando un suelo... Y, y, y, y manteniéndolo en su fertilidad con, con, con una actitud uh, equilibrada y si además uh, construimos sistemas complejos basados en la diversidad de seres porque por la complementariedad de sus funciones y por la sinergia que tienen la posibilidad de, de interactuar entre ellos, hacemos una fórmula que es un verdadero panel fotovoltaico que car carga la batería y eso nos permite andar de una forma completamente autónoma de los combustibles fósiles la capacidad de transformar que fue una consecuencia de la producción de la dehesa ser una producción muy diversificada, pequeña cantidad y mucha estacionalidad Si no tienes una capacidad de diferenciar esta producción por la transformación de un producto agrícola en un alimento, tienes muy poca posibilidad de sobrevivir, pero a la vez cuando cuando instalamos esa capacidad, eso nos permite innovar. ...innovar, por ejemplo... ...trabajando la bellota para consumo humano... ...esa capacidad que instalamos de microtransformaciones... Eh, ...que son las siete en Freixo... ...nos ha permitido producir hoy... ...más de trescientas referencias de, de comida... ...una panadería... ...una segunda es un matadero, pequeño matadero de aves una transformación de carne una transformación de charcutería diversificada desde el sentido tradicional hasta cosas muy punteras como las innovación de Frankfurt de, pero de alta sachichería austríaca, por ejemplo eh, tenemos una almazara de aceite una pequeña bodega de viño que están juntas una transformación de vegetales que hace cosas tan distintas como una harina de bellota o un bote de tomate eh, tenemos una cocina industrial que hace sopas, que hace eh, empanadas comida hecha eh, y, y una preparación de para frescas para mercado Todas las veces que fuimos directamente al mercado tuvimos problemas, sea con una tienda propia, sea con una tienda online. Esas son dos formas que tenemos hoy complementares de distribuir nuestro producto. La fórmula que, que entendemos como única adaptada a este modelo son los grupos de consumo. Es la idea de crear comunidades locales responsables integralmente por todo el proceso desde el inicio hasta el final es la idea de hacer una de compartir la responsabilidad de compartir el riesgo todo funciona en ciclos y si nosotros no permitimos que los ciclos se completen y si no los potenciamos que es otro potencial otra cosa que tenemos que hacer Pues lo que creamos son problemas son residuos son material combustible eh, por ejemplo la transformación de un producto como la aceituna en aceite eh, lo, lo que lo, lo que resta después de sacado el aceite puede volver al ciclo de fertilidad entrando en la compostaje o entrando en la alimentación de los animales y eh, entrando en un ciclo indirecto pero que va a parar siempre a lo mismo. El montado es un sueño de conseguir una solución para una realidad de 100 hectáreas que tenemos donde la estructura y los elementos de la dehesa fueran retirados por completo, entonces está con la batería a cero y sin el nada del panel. ...entonces hay que montarlo todo, eso supone una inversión... ...y supone una movilización de la comunidad... ...que no puede ser solamente por parte de un propietario... ...o de un elemento, tiene que ser toda la sociedad... ...a entender la importancia que tiene eso... ...tener un modelo de interacción con nuestra eh, naturaleza... ...con nuestra casa madre, que nos promita principalmente... ...tener en primer lugar comida... ...para que podamos vivir más gente aquí... Eh, ...en segundo lugar... ...pues desarrollarnos... ...en cuanto a comunidades... ...y no olvidarnos del desarrollo individual de cada uno... ...entonces... ...la cooperativa... ...es fundamental... ...para conseguir esa... ...esa involucración colectiva... ...de la sociedad... La, ...el final... ...en sí mismo es la construcció d'un Éden en la Tierra. Escoltàvem aquest reportatge de la cooperativa de a veure que us ho correctament Freixo d'Omeyo la cooperativa de Freixo d'Omeyo a Portugal amb bueno, tota aquesta feinada impressionant que, que estan fent no? aquesta transformació de doncs, una finca eh, industrial transformada en, en aquest projecte cooperatiu amb 30 coproductors eh, creant comunitat creant soberania alimentària i, i en fi, doncs amb aquest enfoque tan, tan interessant, no?, que, que estaria interessant de, de visitar-la per veure-la veure in situ. I abans us, us deien que era de Galícia perquè tenia previst de comentar-vos la, la pel·lícula O que arde, en, en castellà seria l'O que arde, el que es crema, que tinc pendent des de fa dues setmanes de, de comentar-vos i, i de llegir-vos com a mínim doncs, el que ha escrit eh, eh, la gent del cinema de Trufó, que són eh, els que en de cinema, i bueno, és una suggerència que fem des del programa i precisament aquesta pel·lícula ens parla del despoblament i de com es va acabant el món rural a Galícia amb l'afegitor del perill que que significa els, els incendis forestals per, per, tota, per tota la regió, oi? Eh? Aquesta és la crítica que fa Àngel Quintana del col·lectiu de crítics de cinema de Girona. Les primeres imatges d'Auquearde ens mostren un bosc en el qual estan tallant uns arbres mil·lenaris. Els bulldozers destrueixen mecànicament una part del paisatge. Sentim el soroll de les branques i contemplem amb absoluta impotència com cauen els troncs. Un paisatge es transforma davant nostra i es converteix en una altra cosa. La depredació ecològica es fa omnipresent, però està filmada amb una força prodigiosa, com si les màquines fossin una força estranya que arrenca alguna cosa essencial, com si uns enviats satànics desafiessin l'esplendor d'allò que varen crear els déus. El pròleg d'Oquiarde ens indica que ens trobem davant d'una reflexió serena i profunda al voltant d'un món rural que ha estat perdut i abandonat. Un món que està sent destruït. Les imatges ens poden remetre a alguna faula ecologista situada en plena selva amazònica, però els boscos que veiem formen part del paisatge de Galícia, un paisatge que tenim a prop. A les darreres imatges de la pel·lícula veiem la destrucció definitiva per part d'un altre element, en aquest cas el foc. Explicar-ho no és cap spoiler, ja que el pas de la màquina a les flames és essencial per entendre la dinàmica de la pel·lícula. Les flames estan rodades amb una força increïble per la càmera del director de fotografia Mauro Herce. Sembla com si ens trobéssim davant d'un apocalipsi inevitable. Els bombers lluiten per salvar allò que poden de vida mentre alguns veïns que viuen en algun mas aïllat intenten aferrar-se allò que tenen entre les seves mans. A partir de les imatges del pròleg i del seu epíleg final, Oque Arde podria ser un magnífic documental sobre la destrucció del paisatge a Galícia i sobre la pèrdua d'uns valors ancestrals. De totes maneres, entre el pròleg i l'epíleg, Oliver Laxe, el director d'aquesta pel·lícula, ens construeix una ficció, o que Arde té com a protagonista a un piròmen que, després d'haver estat uns anys a la presó, torna redimit a casa seva. Viu en un lloc completament aïllat al costat de la seva bella mare. En el seu racó d'existència només regna la monotonia, el silenci i la solitud. L'home cuida de les seves vaques i intenta vèncer la indiferència dels altres i allunyar-se de les mirades assassines d'aquells que no poden perdonar i que tampoc poden olvidar. Oliver Laxe, autor de Mimoses, una pel·lícula seva anterior, roda per primer cop a la seva terra natal, per parlar-nos de l'existència d'alguna cosa atàvica que sobreviu a les societats i que té a veure amb els paisatges ancestrals que es troben en vies d'extinció. Mentre els arbres cauen o són cremats, els vells costums basats en l'odi, la venjança, els rebuig i la intolerància perviuen a l'interior del món rural. Les flames del foc resulten infernals, però no poden redimir ja que els condemnats de l'infern estan allà per la seva vida eterna i mai deixaran rostir se a les calderes més profundes. Oquearde és un vell poema visual que barreja allò més íntim amb allò més èpic, que estableix uns apunts de ficció que són contrastats amb la realitat documental d'alguna cosa que passa a la Galícia Rural. la crítica d'Àngel Quintana del col·lectiu de crítics de cinema de Girona en el fulletó del cinema trufó que eh, ha programat aquesta pel·lícula d'Oliver Laxe Lo que arde, en gallec o que arde Són dos quarts de 7 de la tarda. Continuem en directe a l'Eco de la Vall, al magazín sonor ecologista de la Vall d'Ostoles, tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Les Planes. Ens pots escoltar per internet a radiolesplanes.com i també el podcast que publiquem posteriorment, a partir del diumenge o el dilluns, ja el pots descarregar o escoltar a l'ecodelavall.org l'eco de la vall, i si vols uh, més formes de poder-lo també et pots connectar a radiolesplanes.com i descarregar el mateix podcast Continuem amb l'últim àudio del programa que us he comentat al sumari quan hem començat i el posem a continuació per recordar que la crisi energètica, la crisi ecològica, ja ve de lluny i ens servirà per reposicionar doncs, aquesta valoració que es feia ara fa 10 anys de la crisi energètica amb una xerrada que es va fer al Fòrum Social Català.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 els mateixos costos econòmics ni mediambientals eh? és una mica a vegades difícil d'entendre la qüestió del pic del petroli i l'esgotament dels combustibles fòssils perquè és una qüestió de dir que s'han acabat encara ens queda la tramaitat, però precisament aquesta tremeïtat serà molt diferent la seva explotació que aquesta no? i després hi la qüestió del canvi climàtic o sigui, les emissions d'aquests tres combustibles al cremar-los doncs, provoca una desestabilització del clima per tant no sabem què vindrà primer si els efectes del calvi climàtic o l'esgotament, però sabem que el futur no podrà ser una repetició d'aquestes tendències. Per tant, eh, ja sigui per un cantó o per l'altre. O sigui, està claríssim i això ja ho reconeix diguem de tothom, fins i tot lOCDE eh, i bueno, els popes del capitalisme global, doncs, eh, tenen, tenen clara aquesta cosa. Diguem-ne que, que cal fer una, una transició. el que és evident és que,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 Uh, és, un altre, és un altre dels problemes uh, que tenim aquí veieu amb més atall doncs, la, la generació elèctrica tenim una dependència brutal del, de la nuclear, és gairebé el 50% de, de l'energia elèctrica que consumim tenim la hidra, hidràulica que és una part important però per exemple hem tingut uns anys absolutament desastrossos amb, amb la hidràulica, de fet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 estem escoltant en Dani Gómez, que és president de l'Associació per l'Estudi dels Recursos Energètics, a Eren, amb la seva ponència que va fer al Fòrum Social Català, celebrat a Barcelona, i amb, amb la seva ponència sobre la crisi energètica, que, que vas poder gravar i que en, en serveix per recordar això, que la crisi energètica... Que, ja d'alguna manera s'està articulant, encara que no se'n parli. És una qüestió a eh, tenir en compte i aquí el programa, a l'Eco de la Vall, intentarem, doncs, sempre que puguem, anar escoltant especialistes i anar reflexionant i buscant solucions, que evidentment passen per les energies renovables, que doncs, hauran augmentat en la seva producció d'energia respecte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 repartessi el risc financer ja no només el risc d'accidents i, i dels residus sinó el risc financer també s'ha de repartir entre la població i aquesta és una les raons juntament eh, doncs m'imagino que també el, el, el treball de, dels, dels que ens opposem en aquesta eh, energia però no hem d'oblidar que la seva falta de rendibilitat econòmica ha sigut també doncs, molt important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 i estemetent menys CO2 per què hem de fer ara i no tenim diners sobretot, amb no? unas de gran depressió, tan diria en encara més nuclears i energies eh, dependents dels combustibles fòssils. No? Tot això és una mica per diguem per, per posar-me una mica personalment, eh, jo no, no penso que sigui impossible aquests superdesenvolupaments renovables, però tampoc crec que sigui eh, una estratègia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 Dani Gómez, que és president de l'Associació per l'Estudi dels Recursos Energètics, a Eren, ens doncs Parlava ara dels de, de, parcs d'energia eòlica de la Terra Alta que es van implantar d'una manera doncs, molt contundent, amb grans parcs, i, i això doncs, a, a molta gent de les Terres del Libre no va agradar eh, perquè veien que mantenien les centrals nuclears obertes eh, i no les tancaven a, a canvi de construir aquests eh, grans parcs eòlics. L'energia eòlica és sempre benvinguda, però, clar, en un territori on el matxa canen molts molins, doncs, evidentment, tenen el seu dret a queixar-se i, sobretot, doncs, a exigir que, que estanquin les centrals nuclears, que és el gran perill que tenen a, a les Terres de l'Ebre amb les centrals nuclears que hi ha, i que llavors sí que acceptarien sense tants problemes als parcs eòlics, que en qualsevol cas, com també ens deien en Dani Gómez, aquesta energia renovable hauria de ser distribuïda, no, no s'hauria de concentrar, s'hauria de distribuir i això és el que realment eh, costarà de canviar. En aquest debat del Fòrum Social Català que es va fer a Barcelona el 2010 eh, s'arribava a una conclusió bastant, en fi, eh, valoreu-la vosaltres, poseu-li l'adjectiu que, que penseu però es deia que en quan al model energètic col·lapsarà i només hi haurà dues opcions o un sistema caòtic anàrquic, o un sistema autoritari. Si veiem el que ha passat les últimes setmanes amb la repressió a Catalunya, i ara em semblarà que faci una pirueta, però crec que, que té, té lògica el que diré, si veiem la repressió que hi ha hagut a Catalunya eh, pel tema polític, això sí, per un tema polític, en relació a la sentència que ha condemnat els polítics presos, hem vist que la reacció ha sigut eh, molt repressiva i autoritària. I, de fet, des de fa unes quantes setmanes no se'n parla de, de crisi climàtica, ni de canvi climàtic, ni de res de tot això, que es va començar a parlar eh, amb els divendres eh, dels estudiants que sortien a manifestar-se, i, per tant, d'alguna manera també se'ns està desviant l'atenció del que hauria de ser molt important. No? Evidentment, eh, suposo que el, el govern català s'ha de defensar i la població té dret a, a protestar pel que ha sigut una sentència absolutament injusta, oi? Una, una sentència que, de fet, eh, podríem dir que que per molt que s'esforcin en intentar dir que hi ha hagut sedició, doncs per molts juristes eh, diuen que és prevaricació, que simplement els jutges han prevaricat perquè no hi ha hagut cap tipus de violència i per tant no hi havia sedició i com a molt hi havia desobediència. Música doncs en aquest escenari estem en el que estem parlant de repressió i de violència als carrers i de manifestacions a favor i en contra de la independència, però no parlem de la transformació social radical que implicarà la, aquesta crisi ecològica eh, i que doncs, té la seva... Evidència més clara en, en l'increment de la temperatura del planeta, amb aquest augment de les temperatures, amb, amb l'emergència climàtica que hem dit. Però això eh, és una crisi ecològica i social, que també és econòmica. De fet, també estem veient molts aldarulls a, a arreu del planeta com a resposta jo diria que aquest tancament de files del capitalisme més salvatge i, i neoliberal que pretenim posar al doncs, seu model... Que difícilment doncs, estarà a favor d'aquesta transició ecològica ordenada, eh, consensuada i justa, que és la que desitjaríem, i en canvi serà autoritària molt probablement, malauradament. Per això des d'aquí al programa intentem parlar d'experiències locals que ens serveixin, serveixin d'exemple per enjuarnar-nos, anem a dir il·luminar-nos, però tampoc vull que, que sembli molt maciànic això, però és, que és, és el que són les experiències, ens il·luminen i ens serveixen per, per marcar-nos el camí, com per exemple avui mateix hem vist amb aquest projecte Hort Viu de la Marn i en David, d'aquí, a la Vall d'Hostoles, el veïnat de Cogolls, amb el seu projecte Hort Viu al Mas al Vilar. Fins i tot ens hem anat fins a Portugal per conèixer aquest projecte de Freixo d'Omello amb aquesta cooperativa agroecològica, la cooperativa Integral també pot marcar quin és el camí a seguir, el paradigma del que és l'agroecologia i el model agrosocial. I així en, ens hem passat de les 7 de la tarda, estem en directe aquí a Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada. I ara sí, ens acomiadem. M'acomiado fins al proper diumenge. Tornarem a les 5 de la tarda. Com sempre, a la sintonia de Ràdio Les Planes. Ens pots escoltar per internet a radiolesplanes.com i també el podcast del programa, l'ecodelavall.org. Si vols escriure'ns eh, i fer alguna crítica, enviar informació perquè puguem fer divulgació de l'agenda, d'activitats o per qualsevol comentari, o fins i tot si vols col·laborar amb el programa i fer una secció, doncs eh, la pots proposar al correu del programa, al correu electrònic del programa, que és el següent ecodelavall.com ecodelavall.com L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Res més, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per deixar-nos que t'acompanyem. Tornarem el proper diumenge, que passeu una molt bona setmana. Fins llavors, salut i pau a tothom.